natten till den 2 augusti 2020 i Botkyrka söder om Stockholm. Det är natt och 12-åriga Adriana är hungrig och vill ut och träffa kompisar. Hon bestämmer sig för att smyga ut och ta med sig hunden på en promenad till en snabbmatskedja vid motorvägen i närheten. Men samtidigt som hon ska beställa en hamburgare i drive-through luckan ljuder skottan. Och så öppnar jag min mobil och jag känner bara hur mycket den vibrerar alltså hur det bara flödar med notiser och jag blir typ chockad för Alltså jag förstod inte vad som hände riktigt. Sen eh, fick jag en chatta så stod det på Adriana är död. Missriktad att Tomatel blir hennes stöd och det är ett av de mest uppmärksammade mordfallen under 2020. Jag har, liksom, jag har gjort det, det värsta en, en förälder kan göra. Jag liksom begravt ett fullt friskt barn. Kan jag känna mer än den dagen? Du lyssnar på Petri Krim om mordet på Adriana. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Idag och även nästa vecka så ska vi berätta om mordet på 12 12-åriga Adriana Ostrovska. Det här är en händelse som blev väldigt uppmärksammad när den hände. och Vi har ju pratat lite kort om den i veckan avsnitten när det skett uppdateringar i fallet. Men nu kommer vi ta ett ordentligt grepp på det här fallet. Hon var ju en av drygt 40 personer som mördades med skjutvapen under 2020. Och som sagt, skjutningarna fortsätter. Och mordet på Adriana det sker ju i ljuset av en gänguppgörelse utanför en hamburgarestaurang i södra Stockholm natten mot den 2 augusti och exakt vad som ligger bakom skjutningen det vet man inte i nuläget. Tillhörigheten och de är två troliga måltavlorna vid restaurangen Det är inte helt fastställt. Men vi vet att en av männen som är misstänkt för mordet har förekommit i Peter Krim tidigare. Och han är den ena delen i en av de mest våldsamma konflikterna i södra Stockholm. Den mellan vårbenätverket och en gruppering där han är ledande som kommer från Västerås. Vi har tidigare kallat honom för Daniel. Totalt är nu Daniel och ytterligare sex män häktade för inblandning i mordet på Adriana även om de förnekar brott. Tre av dem är häktade i utvaro, det vill säga de befinner sig på flykt utomlands och är just nu några av de mest jagade efterlysta personerna i Europa. Och mordet på Adriana det sticker ju såklart ut just för att det är en så väldigt ung person, bara 12 år som blir mördad. Och fallet är ju också intressant på grund av vapnet och hur polisen har lagt pusslet kring det. Ett pussel som både involverar en musikvideoinspelning men också vapenhandel som organiserades inifrån Kumlanstalten. Och vi ska börja den här historien några dagar innan med ordet på Adriana, I en lägenhet i centrala Stockholm framför en videokamera och med rapmusik donandes i högtalarna. Det är torsdag den 30 juli 2020. En musikvideoregissör är anlitad av en rappare som har kopplingar till ett kriminellt nätverk i Västerås. De möts upp på Kungsholmen i centrala Stockholm för att påbörja inspelningen av musikvideon. Och de första scenerna de ska spelas in i en lägenhet på Kungsholmen. Under planeringen av inspelningen så har regissören skickat flera exempel av olika videos- för att liksom försöka illustrera vad han tänker att de ska göra för slags musikvideo. Allt det här finns ju med i förundersökningen. Och när man kollar på de här meddelarna så ser man att artisten tycker att förslagen är rätt bra. Han har också tänkt att det ska vara mycket höghus med, mycket och sånt skit som det står i den här eh, chatten det ska helt enkelt vara en video, det vill säga ett rått tilltal, mycket betong, mycket vapen, mycket gata och som rekvisita då så samlar de här personerna på sig vapen, narkotika, en stulen bil, balaklavor och maskera sig med man ser också i kommunikationen mellan artisten och regissören att det är artisten som fixar fram rekvisitan det är ju ganska mycket en vad ska man säga, formulär 1A gangsterrap-video och ingen jätteintrikat storyline utan man har x antal scener. Man flashar med vapen eller droger eller liknande för att ge någon typ av ja, men kriminellt kapital eller visa på någon typ av status på gatan. Rätt klyschig skulle man kunna säga. Sällskapet för scenerna i lägenheten på Kungsholmen och tar sig sedan vidare till ett garage i Sollentuna norr om Stockholm. Där är det grådas i betong, folktomt utöver de som spelar in och en rätt ja, då klassisk estetik för de här rappvideoserna. Men ändå är maskerade med balaklavor, munskydd, uppdragna luvor. De poserar med skarpa vapen framför en stulen vit bil, en Audi- som dessutom är falskskyltad. Rappartisten, han mimar till låttexten- och samma låttexten ska så småningom använda sig mot dem. Och det ska vi återkomma till. I en av de första scenerna, och det kan man se i då råmaterialet till den här videon- så mäckar en av personerna i videon med en 500-lapp och fyller den med gräs- i en annan scen så man tränar personerna ur ett automatvapen. En kula landar då på garagegolvet och de plockar inte upp den. Och den här kulan ska bli en väldigt viktig del i den här utredningen. Och dagen efter, fredag den 31 juli 2020, då åker inspelningsteamet mot Västerås. De spelar in scener på en skolgård där rapparen står framför en bil och han viftar med en skarpladad skorpion Och senare på kvällen så spelar de in i Bjurhovda centrum. I den sista scenen i musikvideon då skjuts upp i luften från en bil och... Klockan 00.47, natten mot lördag den 1 augusti, då kommer det första larmsamtalet om skottlossning till polisen. Tre personer kontrolleras i området men ingen grip Som man hittar varken hylsor eller vapen och gänget åker tillbaka till Stockholm. Vi ska återkomma till det här vapnet. Det här är ju bara den första delen om mordet på Adriana och de andra utredningarna som hör ihop. Det kommer också en del två. För i det här avsnittet så ska vi fokusera på mordet på Adriana och på vem Adriana var. Det är sent natten mot söndagen den 2 augusti. Tolvårig Adriana har smittit ut med två kompisar för att köpa hamburgare. Hon tar med sig hunden och går en korta sträckan, lite drygt en kilometer, till snabbmålsrestaurangen som håller nattöppet via en drive-thru-lucka. Det är en del annat folk ute i den här varma sommarnatten som till exempel två män i 20-årsåldern, de iklädda skyddsvästar under de vanliga kläderna. Och de befinner sig i en djup konflikt med rivaliserande gäng med koppling till Västerås. Och när Adriana ska beställa så kommer plötsligt en vit bilkörande, en Audi. Samma som används i musikvideon ska du se när det visar sig. Och från bilen så börjar skott avlossas mot människorna vid snabbmatsrestaurangen. Och det är många skott. Polisen ska senare hitta 21 hylsor på platsen. Klockan är 03.24 när Adriana träffas av två av kulorna. Dagens Eko kvart i fem. årig flicka offer för dödsskjutning utanför Stockholm i natt. En så ung flicka går och mister sitt liv för att... Hon råkade vara på fel plats i fel tid. Av en skottlossning i natten till idag i Norsborg i Botkyrka kommun söder om Stockholm skadades en 12-årig flicka så svårt att hon senare avled. Adriana var bara ut och gick med hunden när hon blev offer för skott som enligt polisen var menat för helt andra personer. Man tror alltså att det är de två männen i skyddsväst som är de verkliga måltavlarna och Adriana bara har kommit i vägen av misstag. Jag fick dödsbeskedet när jag stod i jag stod där själv och väntade på att få kliva på. Det här är alltså Adrianas mamma Susanne. När Adriana blev skjuten då är hon på semester på Mallorca tillsammans med Adrianas två små halvsyskon och styrpappa. Så när jag fick samtalet så, och, och dödsbeskedet så Jag simmade. Hon har tidigare fått ett samtal om att något har hänt Adriana och tar sig då direkt till flygplatsen. Och väl där då får hon dödsbeskedet över telefon. Först, fick, först kände jag bara liksom så här hur allt ljud runt omkring mig försvann. Hur det började liksom så här susa för öronen. Och jag hade jättesvårt att få luft. Och sen så tuppar jag av. Och när jag vaknade upp sen så så drog jag fram mina boarding pass och skrek att jag måste på det här planet. Eh, alltså jag minns bara att jag liksom osammanhängande skrek att mitt barn, jag måste, jag måste på det här planet. Med starkt lugnande medicin i kroppen så lyckades Susanne ta sig från Mallorca via Tyskland och hem till Sverige. Så mitt starkaste minne därifrån var när jag när vi landade i Sverige och jag kände bara att jag inte har dem ut. Så jag väntade tills alla hade klivit av. Utanför flygplansdörrarna då väntar polisen på att få eskortera Susan. Och en av poliserna kom fram till mig och frågade om jag ville gå igenom Arlanda eller om jag ville gå bakvägen. Och jag sa till honom att det spelar ingen roll. Som vi nämnde så sitter flera personer häktade, misstänkta för mordet. Men ännu har inget åtal kommit. Däremot så kopplas ju mordutredningen till andra rättsfall. Knappt två veckor innan mordet på Adriana så sker en annan skjutning ett par kilometer från den här snabbmatsrestaurangen. Där ska den misstänkte rapparens bror och Daniel då, den misstänkte ledaren för nätverket i Västerås, samt två personer till har skjutit mot en bil. Föraren i bilen träffas men överlever, och precis som i fallet med Adriana så ser polisen det mordförsöket som en slags felskjutning. Föraren ska inte ha haft någonting mer att göra. Det kom ju en kartläggning under förra året av hur många så att säga utomstående som skadats eller dödats vid skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer i Sverige under åren 2011 till och med 2020. Och enligt den kartläggningen som Joakim Sturup och Stockholmspolisen gjort så är det minst 46 personer som drabbats och flera mindreåriga, åtta av dem har varit under 15 år. I fallet med skjutningen vid snabbmålsrestaurangen där Adriana dör så misstänker polisen att målet var två män som bar skyddsväst och som ska ha varit en del i den här konflikten. Men totalt rör det sig om 17 målsägare i det här fallet. Och det är ju för att skjutningen sker väldigt öppet och de har liksom skjutit väldigt urskiljningslöst. Att skjutningen sker så här, även om de är Ovanliga, så är de ju inte unika. Det säger ju också någonting om hur ja, egentligen lite man bryr sig om andra människor kommer i vägen när man har riktat in sig på en eller flera specifika personer. Dessutom, de här vapnen som används det här är ju automatvapen, det går snabbt det är många skott mm. som avlossas sen finns ju andra typer av vapen som kan vara inte så noggrant uttestade, kan mm. vara lite opolitliga, kan vara ombyggda så att man inte vet exakt hur det funkar. Kanske inte heller hunnit provskjuta. Så det här är ju personer som kanske heller inte är superexperter på att hantera vapen även om de har tillgång till dem. Det här är Dagens Eko kvatt i fem Minnesstund idag för en tolvåriga flicka som sköts ihjäl helgen i helgen. Det är ännu södrast. gripen för dödsskjutningen tidigt igår morse av en tolvårig flicka i Norsborg utanför Stockholm. Och polisen arbetar just nu med att skapa sig en bild av vad det var som hände. Mediapådraget har varit totalt. Dagstidningar, radio och tv har ju kontinuerligt rapporterat om det här. Det var kort. vid halv fyra tiden i morse som polisen fick larm om smällar vid bensinmacken i Botkirka På platsen hittades den och genomför tekniska undersökningar och letarfynd som kan leda oss framåt i utrydningsarbetet. Det en rikstäckande debatt upp om kriminalitet där politiker, polisen och vanliga men medborgare... som säger att det är avsjuvärt illdåd men också att det som är ansvariga för detta brott ska ställas till svars för vad de har gjort. Men nu sätts sig alla tillgängliga medel in... statspolitiska för... talesperson Johan får själv sig ett omtag i rättspolitiken. Det är naturligtvis väldigt tragiskt att det grova våldet i Sverige har skördat ännu ett offer och idag går ju tankarna främst till... Och för anhöriga har det stundtals varit jobbigt med uppmärksamheten. Vi pratade om det tidigare idag att när man, när man, ser, när man ser det här i tidningen så man väntar hela tiden på den här känslan av att det ska bli, kännas värre. Men kan det bli värre? Adriana blev ju bara 12 år och vi ska låta de som var nära henne också beskriva Adriana Och hennes liv det började den 5 september 2007 på BB Nej men jag kom in där på sjukhuset och så kom hon ut efter 20 minuter och var jättetjock och att. Mm Alltså jag var ju hemma och gick på knäna alltså ända in i sista minuten och sen så åkte jag in och hon höll på att komma i taxin och min mamma var med och hon sa bara eh, tänk på att hon och jag kommer ihåg att det var eh, att det var liksom blå himmel och sol eh, inte att enda moln och min mamma sa eh, andas och tänk på att hon kommer bli lika vacker som den här dagen och det blev hon Mamma Susannes lilla tjocka bebis blev en öppen, modig och omtänksam flicka med nära till skratt och stort rättvisa enligt de vi har pratat med. Alla barn är unika, men Adriana, ja, som du säger, hon var så modig. Det här är Adrianas gudmor, Isabella. Hon var en av de som stod Adriana alla närmast. Hon vågade ställa sig på en scen utan musik för att hon så gärna ville... Sjunga en låt som ingen var beredd på att hon skulle göra när det var alby och Hon tog i mikken och ställde sig och sjöng bara a cappella. Och det var Adriana som bara stod där och tog ton och stod med rak rygg och med stark röst. Och hon var modig och stark. Hon var, hon var unik. Jag har inga egna barn, men Adriana var min dotter också. Men jag kommer aldrig kunna relatera så som Susie gör. Men att se... Alltså att se hennes sorg. Men vad säger man till en mamma? Vad säger man till en mamma som säger... Ska jag köpa en ny klänning som hon ska ha i kistan? Eller ska jag ta något som hänger i garderoben? den 8 september 2020 så begravdes Adriana på norra begravningsplatsen i Solna. Det är tre dagar efter vad som skulle blivit hennes trettonde födelsedag. Några veckor innan sommarlovet är slut. Och när klockan ringer in den där första dagen på terminen så fattas ett barn i årskurs sju på skolan i Botkyrka där Adriana har gått. Och det här är ju relativt stora barn som kan ta del av medierapporteringen på egen hand och även få höra rykten på till exempel sociala medier. Men kan de verkligen förstå och liksom ta in det som har hänt? För det första så var det ju fortfarande sommarlov så att det var... där är skolans rektor Maria Gard. Lärarna var inte här och jag hade semester så jag befann mig på Gotland då den 2 augusti när jag fick höra av en lärare som bor precis här i närheten som alltså hört rykten först om att det var en elev och att det sannolikt var Adriana. Eh, som hade blivit skjuten och det här sen ägnade jag den dagen åt att försöka få det bekräftat och sen så öppnade vi upp vår skola för ja, föräldrar och barn och alla som ville eh, komma hit den första veckan och sen så präglade ju det vår skolstart förstås och hela förra läsåret och gör det ju fortfarande på många sätt. Bland eleverna spred det sig snabbt att det var Adriana som var död. Melissa, Avan och Rose gick i samma klass som Adriana och via en gruppchatt fick de veta vad som hade hänt. Så jag sa, vad säger du Varför har Adriana dött? Det här är Avan. De bara, har blivit skjuten i McDonalds. Ja men det går inte va? Och även Rose fick det här tragiska beskedet via en chatt. Och så stod det bara, Adriana i död. Eh, för jag visste inte om det var sant Jag visste inte om det var riktigt Eller om de skämtade Men jag började skaka för jag var så rädd att det var sant eh, Sen Så Jag skrev så här du För det är inte kul och bla, bla bla. Sen ringde jag Och så grät hon och så fattade jag att det var sant Och jag fick panik och sen la jag på Och så öppnade jag min mobil Och alltså jag ser alltså... Melissa hon var också en av Adrianas klasskamrater jag känner bara hur mycket den vibrerar. Alltså hur det bara flödar med notiser. Och jag blev typ chockad för alltså jag förstod inte vad som hände riktigt. Och sen typ ser jag att folk har skrivit så här. Hon är död. Adriana. Och jag, alltså jag tror inte på det. Och så öppnar jag alla andra chatter och folk, alltså typ hela skolan skrev till mig Adriana är död. Och det var just en person som jag kunde skriva tillbaka med. Och det är naturligtvis otroligt starka känslor som växer hos de här barnen när det här sker. Det är ju väldigt svårt att hantera. Det är såklart väldigt svårt även för en vuxen att hantera något sånt där. Och de har precis förlorat en vän. Och dels har de den här känslan att hela Sverige pratar om det här området där de bor. Och att hela Sverige pratar om hur livsfarligt det är att bo där. Det är vårt hem liksom. Vi är vi är trygga här och... Det känner vi inte. Det samma som när vi kanske åker in mot stan. Så som andra känner. Så vi, vi, alltså jag personligen blir lite ledsen när jag hör på att folk tycker det är dåligt av mig. Att jag går i en skola och studerar i förorten. Att jag bor i förorten och hänger med förortsbarn. Vad, alltså, alltså, de anser barnen här och unga som gatubarnat Helt vilsna barn som inte har koll på livet och inte har någon motivation i skolan och inte ser någon bra, alltså, bra framtid eller vad jag ska förklara. Det är det som är lite problemet. Det här alltså. Det här är liksom vårt hem, alltså, fullt med alltså, kärlek och trygghet. Det är klart det händer dåliga saker ibland. Vilket händer överallt. Bara att det. Alltså, Helt ärligt så har media typ gjort en bubbla om alltså, kriminalitet och förorter. Och rektor Maria Gard, hon känner igen den här frustrationen. Jag tror att eh, alltså på ett sätt så, så är inte det någonting nytt eh, för våra elever. Även om de, de liksom, det är ingenting som påverkar dem i vardagen, tror jag. Men så att det här blev ju, när det här hände, så visade det sig att det det kan påverka dem i varan på något sätt, att det kom väldigt nära. Och då som var det många som var väldigt liksom arga och frustrerade förutom att de var väldigt ledsna och så. Skolan bestämde sig för att bjuda in utbildningsminister Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg, båda socialdemokrater. Men enligt Maria Gard var det tyvärr inte något som hjälpte eleverna med deras känslor inför det som hade inträffat. Och då upplevde jag att eleverna kände sig ganska att det var lite, en, en viss hopplöshet liksom, att vad va ska ni göra det är, finns ingenting som hjälper på något sätt så det tror jag tyvärr har varit en ganska den känslan har stärkts av att vi bor i ett område där sånt här kan hända och sen som du säger det händer över hela Sverige det blir inte på något sätt bättre utan snarare tvärtom och att det kan drabba vem som helst på något sätt Det har ju ännu inte väckts åtal om mordet på Adriana, utredningen pågår. Så vad som framkommer om motiv, bild och nätverkstillhörigheter gällande de förmodade måltavlorna, det vet vi inte ännu. Däremot ses ju skjutningen som del i ett kriminellt sammanhang och det finns en del uppgifter som pekar i riktningen att det här är en slags förlängning relaterad till en mångårig konflikt där framförallt en av de häktade männen som vi kallar Daniel ingår. Och det här är ju något vi kommer att följa upp längre fram. Men för att förstå hur det här våldet har vuxit fram så ska vi gå ända tillbaka till grundkonflikten kan vi kalla det. En som har lett till väldigt många dödsskjutningar i södra Stockholm. Och sen hoppas vi att utredningen ska kunna klargöra vilka lojaliteter de här två personerna som var tänkta måltavlar faktiskt hade. Det har ju länge pågått en infekterad konflikt där två män som betraktades som ledargestalter i olika nätverk i Vårby i södra Stockholm plötsligt hamnade i konflikt med varandra. Vi har ju tidigare avsnitt kallat dem för Harun och det är alltså ledaren för Vårby-nätverket och Daniel som visserligen kommer från Vårby men på senare tid bott i Västerås. Eh, när jag började i Vårbygård 2008... Här är en polis som arbetar i lokalpolisområdet Botkyrka i en grupp mot organiserad brottslighet. Han har tidigare vittnat om den här konflikten i en rättegång och det är ljud från den vi hör nu. Då fanns ju två grupperingar där kan man säga. Den ena grupperingen var det som kom att bli Vårbynätverket med Harun som ledare och Daniel blev ledare för en annan gruppering. De körde något som de kallar för Borbjörn gangsters- därför att de är född 1992. höll till på fritidsgården, var portad därifrån- för de kunde inte uppföra sig. Men ville ju profilera sig som gangsters helt enkelt. konflikten start var för drygt tio år sedan- då Daniel blev skjuten. Det som utlöste den här sura konflikten som finns- det är väl, som jag uppfattar i alla fall- när 2011- vi skjuten i ett trapphus träffat dem med fem skott. Polis och åklagare har kunnat koppla flera av de skjutningar som genomförs de senaste åren till den här konflikten. Även om det är väldigt få fall som lett till riktiga liksom fällande domar. Och vill ni fördjupa er i den här konflikten och vad som har hänt under de här åren så har vi som sagt gjort ett längre avsnitt om det som heter Vårby-nätverket All till en ledare, en trakt, en agenda. Men vi ska berätta om det lite kort. Och något som fick den här konflikten då som pågått i flera år att eskalera det var för fem år sedan då Daniel blev misstänkt för mordet på en nära vän till harron. Han blev aldrig åtalad men hotbilden blev så stark att han flyttade till Västerås. Och både före och efter det mordet har det ju skett olika våldsbrott men och I januari 2020 då skedde ju då den här skjutningen i Kungens kurva– –där Daniel i Västerås var måltavla. Men det var Daniels fru och även vännen Emil som blev träffade. och Emil dog ju också. En 24-årig man har idag åtalats för mord och två mordförsök– –vid en bensinmack i Kungens kurva förra året. då En man dog och en kvinna skadades allvarligt. Även där har vi gjort ett avsnitt där vi då bland annat intervjuat Emils syster Jennifer om det mordet. Men efter mordet på Emil så flyttade Haron till Spanien. Enligt vad polis och åklagare tror så var det en slags säkerhetsåtgärd. I och med att då Daniels fru blev skadad i händelsen och att det här skulle göra honom ännu mer händlysten. Men Harun ger inte upp planerna på att döda Daniel även efter flytten till Spanien. Istället ger sig i slag med en av ledarna i ett nätverk lokaliserat i Hagsätra i södra Stockholm som också har en konflikt med Daniel. Och tillsammans börjar de här två kriminella ledarna smida en plan om hur de ska mörda sin gemensamma fiende. Och kommunikationen kring det här det sker i mångt och mycket på Encro chatt. I april 2020, tre månader efter mordet på Emil i Kungens kurva, då hyr man en lägenhet i Västerås i syfte att kartlägga Daniel. Man skaffar också vapen, man involverar flera personer, fixar bilar och så vidare. Men innan man hinner sätta de här planerna i verket, då blir Daniel själv gripen misstänkt för grovt vapenbrott och blir häktad. 30 personer åtalas misstänkta för omfattande grov organiserad brottslighet. Det här gigantiska gängmålet avser hela ledarskiktet i ett av södra Stockholms kriminella nätverk. En stor del av bevisningen består av kommunikation. Mellan... Och den här mordplanen den blev del i det stora vårbemålet eller det stora enkromålet som det också har kallats. Där även kidnappningen av Einar, en sprängd bilfirma och en rad andra grova brott ingår. Totalt åtalades 31 personer i det här fallet och vi har gått igenom det i flera avsnitt under året. Men vi kan summera och säga att ledaren för vårbynätverket Harun, han döms till fängelse i 17 år och 10 månader för bland annat försök till mord. Leder i stalten från Hagsätaren döms till fängelse i 14 år för bland annat medhjälp till försök till mord. Nästan 30 personer ur det kriminella vårdbynätverket döms till fängelse. Det slog Södertörns tingsrätt fast idag. Längst blir för den 33-åriga ledaren som döms för bland annat försök till mord, synnerligen grovt vapenbrott och människorov. Han får 17 år och 10 månader. Det här var ju domar i tingsrätten, hovrättsdomen gällande det här stora målet. Den väntas i februari, men de här två personerna och flera andra sitter kvar i häkte i väntan på dom. Så både Harun och Daniel, de har också dömts för andra brott, de sitter nu inlåsta. Men deras respektive nätverk har ju inte försvunnit och som vi nämnde så har det skett flera våldsbrott nätverken emellan som inte har klarats upp. Och en av de utredningarna där det förmodligen kommer åtal snart, det är just mordet på Adriana. Utredningen om mordet på Adriana, det är en av Sveriges största och det är ju ännu inte helt klar och slutförd. Det har hållits över 500 förhör hittills och en enorm mängd information har hämtats in och värderats. Men det är ett enkelt tips via telefon. Ett rutinärende och några tappade patroner som ska bli avgörande. För några dagar efter mordet brinner en bil vid en grusplan i Sollentuna. Och det visar sig vara bilen från musikvideon, den vita Audin som användes vid skjutningen där Adriana dog. Fortfarande har ingen gripits för skjutningen av den tolvåriga flicka vid en bensinmack i Botkyrka i helgen. Men det finns en vit bil som är särskilt intressant för utredningen just nu. I nuläget så är vi extra då intresserade av i av en vit bil av kombimodell som har rört sig i området där skottlossningen ägde rum. Vi har fått in information. Efter att media rapporterat om bilfyndet då tipsar någon polisen om att ha synts en vit audi i garaget där musikvideon spelades in i början av sommaren. Och ni minns den där patronen som någon mantlade ur ett automatvapen. När polisen åker dit, då hittar en patron på golvet. Och sen av en slump så kommer polisen över en mobil. Och i den mobilen så finns det material från musikvideon. Det hade kunnat vara bara tramsigt råmaterial till en musikvideo. Men enligt åklagaren är det här vapnet som dödade 12 tolvåriga Adriana. Patronen som faller i golvet kommer från samma vapen som hylsorna polisen återfann på mordplatsen vid bensinmacken i Botkyrka. För det första så kan jag faktiskt säga att man var chockad över hanteringen av vapnen i råmaterialet. Det här är åklagare Anna Svedin som har hand både om mordutredningen gällande mordet på Adriana och utredningen gällande musikvideon. Jag tycker ju att det här eh, mordet tillsammans med vissa andra mord där oskyldiga människor har kommit till skada. så det är, det är så oerhört viktigt att det här klaras upp för att liksom på något vis återupprätta åter förtroendet. Eh, särskilt i de här utsatta områdena för polis och, och åklagare och så. Så att, eh, det är klart att det kändes väldigt bra att kunna se det här sambandet. Du har lyssnat på Petri Krim och mordet på Adriana. Vi kommer i nästa avsnitt gå igenom hur allt det här är länkat. Och det finns ju också en dom gällande musikvideon- samtidigt som det pågår utredning om vapenhandel- som har styrts in ifrån Kumla- där man tror att det här mordvapnet från musikvideon har varit del. Och sen pågår det ju också såklart en utredning om mordet. Vi kommer berätta mer nästa vecka- Reporter idag var Jill Eriksson och Karin Isaksson- producenter Victor Papini och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Tipsa oss gärna på ptrikrim.se eller 073 461 2915. Vi finns också på Signal. Eller följ oss på Instagram där vi också gör uppdateringar varje vecka- och lägger ut bildmaterial. Där heter vi ptrikrimpodden. Jag heter Victor Alden. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media-